або стати звуками пісні. Вона владна тупнула і закричала в розпуці. «Чому нічого не змінилося, боги? Чому не відкрилося небо?» Сідор вражено мовчав, страхаючись дивного привання гіпатії. Вона опустила руки, а йому здалося, ніби упали зламані віти молоденького дерева. Почулося ридання і дівчина притулилася личком до юнацьких грудей. Хлопець поклав гарячу долоні на голову гіпатії, і вона заспокоїлась, затихла. «Я збожеволіла», – пробормотіла дівчина. «Пробач, мій любий, зі мною щось сталося. Ти просто втомилася. Ні-ні, не те. Я відчула таємничий вогонь, кохання». Це божественне полум'я, і воно мусить розтопити тіло, підняти нас у небувалі світи. І я злякалася, що цього не сталося. Але ж цього ні з ким не стається. Тим гірше, тим гірше, скрикнула Гіпатія, відсторонюючись і тривожно дивлячись на юнака. Невже треба горіти, щоб лише зійтися і породити маленьких крикливих істот? Навіщо ж тоді поезія, казки і таємничі легенди? Навіщо? Але ж па. І ти була дитям. То сім'я Божественного Ероса. Скільки радощів діти дають батькам? Знаю, знаю, безтямно бурмотіла дівчина, заперечливо хитаючи головою, і в її косах поблискували золоті стріли. Але те роблять і звірята й птахи, і риби. Так просто, так звично. А навіщо ж людині море вогню, від якого можна задихнутися? Навіщо? Навіщо?» Ісидор не знав, що сказати, коханій. Її вибух був для нього дивом і несподіванкою. Він і не підозрював, що в тендітному тілі па прихований вулкан почуття. Ось він вибухнув у несподіваному місці і годі зупинити або втишити той вогнистий вибух. «Сі, кажи, моя кахана, ти любиш мене для мене? Лише для тебе, па. Але я... я не зможу без тебе. Невже це погано?» «Це пригарно любий», – крізь сльози усміхнулася дівчина. «Але я щось дивне відчула, якийсь потужний поклик, і вже не можу того забути». Мушу розгадати, кончу розгадати таємницю того вогню, інакше не жити. Чи підеш і ти зі мною? Піду, моя богине, сюди, завжди, до віку. І тут, і в країні Аїда, і на островах блаженства. У моїх очах ніколи не згаснуть твої очі. Лиш про одне прошу. Не біжи так швидко, кохана. Дай наздогнати тебе. Смерч. З пустелі дихає палючий вітер. На кораблі поривчасто часто тріпоче мале вітрило, Прагне до польоту. Та ще не пора. Міцні канати тримають торговельну монорему біля причалу. По містках бігають сюди і туди раби, По загорілих тілах течуть патьоки брудного поту. До трюмів пливе потік мішків з єгипетською пшеницею. Золоте зерно чекають у далекій елладі у славетних афінах. Наглядачі суворі кількійці окриками підганяють рабів, інколи піддаючи їм охоти ударами гнучких замашних палич. Гіпатія зі Сідором, поміж родичів та знайомих найближче батьки. Теон схвильовано пригладжує кучеряву бороду, заглядає тривожно в прозорі очі доньки. А вона десь далеко-далеко, вона не бачить нікого довкола, Хіба лише чорні жарини очей Сідора. А понад тим легендарні краї міфічної Аттіки, небувалі зустрічі, храми прадавніх богів, таємничі посвяти в Божественній містерії, серце б'ється сильно і нерівно, вона ніби хоче випорхнути з дівочих грудей і полетіти понад морем, понад кораблями до жаданої мети. Боїшся, Тоню, ні крапельки, татусь, це немов би сон».